Radio Campus Listen to Radio Campus Live ifrån Långhuset här vid Örebro universitet Och vi har ett lite specialprogram, nu tror jag? Det stämmer bra, det är nyårs special, Även fast det nyåret har passerat Så kommer jag att ha en liten årskrönika här Idag när vi berättar om året som har gått och... Precis Vi har ju ja. tänkt att dela upp det på det här sättet Vi har två stycken, två stycken topplistor som vi ska presentera för er och de här två topplisterna är för det första eh, topp ny, top 10 nyhetshändelser under 2011 och där kommer jag få hjälp eh, med av en kille som heter Per och vi ska presentera dem alldeles strax. Sen så har vi en till lista, eller? Ja, eh, vi har en till som heter Axel Andersson som kommer bidra med en mycket potent idrottshändelselista men han ska få presentera den själv närmare senare. Ja, men ska vi sätta igång direkt med första listan Och då så tänkte jag bara att vi kan väl introducera våran första gäst här Den här gästen ska hjälpa oss med topp 10 nyhetshändelser under 2011 Och för den uppgiften så krävs det någon med livserfarenhet, med omdöme Och vi kommer givetvis att stå bakom allt han säger vi får, Jag har glädjen att få välkomna omvärldsanalytikern Per Spånbo oh, Tackar, tackar Åh, oh, vilken, vilken rungande applåd! Ja, jo, vi är alla fyra i studion och plådera åt er. Hur känns det att du fått den här uppgiften? Jo, det känns spännande. Jag har ägnat eh, säkert flera timmar åt att ta reda på de absolut viktigaste nyhetshänderna här 2011. Så jag är laddad. Ja, men vad bra. Den här topplistan, har, hur har du tänkt när du har satt upp den här? Är det det som har haft störst betydelse för ditt liv eller för svensk, för svensk vid kommande? Eller vad? Ja, så alltså jag, jag bara gick på magkänslan egentligen. Det var väl det. Alltså jag har ju inte valt de absolut globalt sett viktigaste händelserna kanske. Eller jag tror att jag har fått med dem. Men i, i rangordningen så att säga har jag väl mer gått på, på en magkänsla av vad jag ansåg vara eh, viktigare helt enkelt. Mm. Och kanske lite för att det är lite lustigt eller för att det är för jäkla tråkigt. eller. Ja. Ja, det låter jättebra. Vi, vi kan väl göra så här att vi förbehåller oss rätten att Ifrågasätta denna val. Ja, det tycker jag att ni Med det sagt så kan vi sätta igång med plats nummer 10 Shoot! På plats nummer 10 har jag valt de tre superskurkarna som har dött allihopa. Och samma Laden, Kim Jong-il och Qaddafi. Ladies and gentlemen, we got him. Ja, så lätt. Det där var ju för sig när de fångade käre Saddam. Men det var lite samma känsla när Obama gick ut och sa följande. Good evening. Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Ja, hur motiverar du att det här handlar på så låg plats om jag får säga så? Det är väl med att jag känner inte att det påverkar våra liv i den omfattningen som jag tycker resten av mina platser var vigda åt. Ja. Och samma död, han har ju inte gjort något direkt väsen av sig de senaste åren. Och Kim Jong-il, han hörde man ju lite bara i South Park-filmen. Ja. Nej, alltså jag, jag köper det absolut. Det var ju lite när det är svårt för oss. i. Jag vill bara nämna en grej det här med. Osama när han blev dödad, när, han, när, de, när de fick honom så att säga så fick många en uppfattning att okej okay, nu, nu måste ju alla ställa sig bakom Obamas utrikespolitik vad gäller Afghanistan att han istället valde att gå efter Osama istället för att eh, Bush hade ju mer eller mindre valt att strunta i honom. Det finns väl några klipp när Bush säger att eh, han inte alls är så intresserad av eh, Osama längre. Jag tycker att han är obetydlig. Så att, men men de kommer ju tänka säga att nu när han väl fick Osama så kan man tycka att alla borde ställa sig bakom honom, men riktigt så har det inte varit. Jag kommer ihåg att till och med vissa republikaner tog åt sig äran för att man tog Osama. Vad säger de där? Ja, det är ju en det är ju en svår fråga att ta ställning till så här på rakar, arm om vad vissa republikaner hade för någon personlig åsikt om det där. Men jag ställer mig lite tveksam till just hurvida han verkligen dog vid det tillfället. Jag tycker att det är väldigt märkligt agerande som, som skedde ifrån de här amerikanska... Oh, ja, fick ju lite spooky där. Ja, det är väl inte är, så att jag... Är det är jag må... nej, bara... nej, konspirationsteori vet jag väl inte riktigt, men det... Jag, jag, tycker att, jag tycker att agerande var väldigt, väldigt märkligt i alla fall. Jag, jag kan inte riktigt förstå hur man tänker där när man man går och hämtar superskurken nummer ett Och sen så sänker man honom i havet Som det första man gör Man, man liksom låter inte Någon oberoende källa verifiera fall, han, fall det verkligen var han Eller om det var någon annan Jag vet inte riktigt vad de har att tjäna på det men... Vad tror du hände med att sammilla den Jag tror att han dog i någon Någon, någon, ja, någon attack Mot någon, någon grotta Någonstans där för 5-10 år sedan Säkert <laughs> Ja det Ja. Men, äh, ja Det är en intressant tanke Men det sagt så är det okej okay för att vi går vidare till nästa på Det kan listan. vi absolut och, göra eh, Varsågod, plats nummer nio Då har jag valt valet i Ryssland eh, Det är en ganska Nylig händelse Men eh, jag tror att det kommer att spela Stor roll för våra liv i framtiden Och eh, säkerligen är, om, om vi tar den här listan om tio år Och säger är de tio eh, viktigaste Händelserna av 2011 så kommer det här ligga högre upp eh, För på något sätt Så, så var det som att Ryssland, I alla fall folket i Ryssland börjar känna att vi vill ha riktig demokrati istället för... Ja, förut hade de ju kommunistvälde och nu har de väl någon slags ja, rika människor styr i hög grad där. Och det är mycket oljepengar och det är mycket muter. Och jag läste någonstans att det var det tredje mest korrumperade landet i hela världen. Jag kan inte verifiera de siffrorna utan det... det, det det kan säkert ligga någon annanstans. Mellan plats ett och plats hundra i alla fall. Men det är ju väldigt korrumperat. Mm. Ja, men det, det, det köper vi. Vi har fått lite kritik, i ja, tror för att vi inte har behandlat... Eh, vi, har, vi har pratat så mycket om amerikansk politik, men så kom det ryska valet att vi inte har tagit upp den. Eh, ja, det har varit för... lite vårat problem att vi kanske ibland har tvångs fokuserat på eh, de amerikanska frågorna när det är stora händelser Så vi tog inte upp Kim Jong-il till exempel. Han, eh, men vi, vi svänger mot det, alltså, eh, allt eftersom att... Eh, det här valet kommer till slut så måste vi fylla nöterna med något annat. Alltså. Ja. Det, jag måste bara säga en annan sak. Det, det tycker jag också är lite dåligt faktiskt. För att om man ser på, på vilket land som ligger närmast oss så är det ju faktiskt Ryssland. Och vi har ju en gammal, fin och ärorik historia och, och kriga mot just Ryssland. Uh, nu säger inte jag att det blir krig eller någonting sånt. Men vi, vi måste göra klart för oss att Ryssland håller just nu för närvarande på att göra den största uh, upprustningen av militära varor eller ja, vad ska man säga, materiell eh, som de någonsin har gjort faktiskt. De håller på och har precis avvarat en femtedel av hela sin budget på nya materiell för militären. Och det är inte de, de ursprungliga kostnaderna utan det är bara nya saker. Så de lägger till den befintliga militärbudgeten. Det låter lite som, eh, som eh, min medprogramledare Tobias budget. Ungefär en femtedel på nytt material. <laughs> ja, det är Hur som helst så, jag, jag köper att det här är väldigt viktigt. Och det, att vi inte pratar om det på har ingenting, det är inte att vi inte tycker det är viktigt. Det är bara att vi är väldigt insnöda på amerikansk politik. Och med det sagt så tycker jag att vi går vidare till punkt, plats nummer åtta. Åtta, så har jag valt eh, jordbävningen i Japan och Fukushima, eller heter det Fukuyama? Nu Fukushima. Fukushima. Fukushima, ja och kärnkraftsdramat där- och den här lite spännande japanska hederskulturen. Eh, det är ju, på något sätt så blir man ju ganska imponerad av japanerna- som eh, går in helt dödsföraktat och vet att de kommer dö- men eh, försöker ändå täppa till eh, de hål som de har där helt enkelt. Men det är även samma kultur som, som såg till att det blev så illa som det blev. Det var ingen som vågade säga till chefen att- du nu håller du på att ur fullständigt här- Vi eh, vi måste stänga av det här och få hjälp. Det var ingen som vågade ja. Men de vågade tydligen gå in och dö senare. Det tyckte jag var lite märkligt agerande. Ja, absolut. Och nu vill jag absolut inte ta någonting från det här. Men, men jag vill bara påpeka, just du pratar om japansk kultur. Jag såg en väldigt rolig Youtube-film här dagen. Och det var, det var <laughs> eh, fotbollshuliganer i någon situationstecken i Japan. som Det var på par brittiska filmer och de var helt förbluffade över de här fotbollshuliganerna. För de kommer från Storbritannien och har ju fotbollshuliganer som är ja det det då de, de spelar en en annan liga de här japanerna de hade liksom så här kravaller mitt i gatan men så fort det blev grönt ljus för trafiken så gick alla alla undad <laughs> så, så bilarna kunde köra och sen så när bilarna kör förbi och så gick de ut på gatan igen och fortsatte med sina kravaller eh, Inte riktigt vad man skulle se i, eh, I London kanske Nej, kanske inte riktigt Det, det, det, det finns ju vissa, vissa nyansskillnader I agerandet i, Om man uttrycker det milt. Och det sagt, det leder oss osökt in till Nästa punkt som är plats nummer sju Ja, och det var ju, det var ju eh, Riots i London Bland annat och även i ett flertal andra Brittiska städer eh, Som jag tycker var en ganska Viktig händelse jag tyckte det var ganska tragiskt också. Det var, det fanns en del uttalanden efteråt av premiärministern i England som sa att de skulle ta fast de här bråkmakarna. Och det spelar ingen roll om det är mänskliga rättigheter eller vad, vad som än finns i vägen för oss. Det, det kändes som ett, vad ska man säger. Jag fick lite illavarslande känslor när han, han pratade på det här sättet. Mm. Jag tyckte inte jag var så spännande. För att, ja, det är självklart att bråkmakarna ska tas till fånga, men man kanske inte behöver gå över lik för att så ska ske. Mm. Nej, det, det köper jag faktiskt. Tobias, de här London Riots, jag, håller du med mig när jag säger att man kanske har hört väldigt mycket om dem, men man inte riktigt har fått någon uppfattning om riktigt vad de beror på? Alltså, vad de beror på är väl helt enkelt att de är extremt fattigt och de har det mycket svårt att protestera, men men det har väl drunknat lite grann i allt annat som har hänt det här året. alltså Det har säkert fått mycket mer uppmärksamhet om inte Arabiska våren hade hänt, om inte Occupy Wall Street och så som vi har snöjat in på. Uh, så. för det är, det är väl lite tema kan man säga för den här listan. för vi kan väl, Ska vi glida över lite till nästa punkt kanske? Ja, jag vill bara påpeka någonting annat också. Så det är lätt att säga att de är fattiga och liknande. Men jag tror helt enkelt att de var ute och sen så märkte de att det var ju, det var ju riots på G. Mm. Och eh, sen hängde man bara på helt enkelt Man hamnar i den här klassiska grupppsykologin När man, man inte är sig själv Utan man är, man är en del av gruppen Och så såg man sin chans Att, att, att snå ett par, en ny TV Eller ett par nya skor Eller mm. vad som helst Men eh, det kan ju även bli Någonting positivt utav grupper Och då tycker jag att vi glider in på, ja. på nästa fråga och, Då är det alltså, vilken plats är vi på? Vi är på plats nummer sex. Vi är på plats nummer sex Och då har vi alltså Occupy Wall Street och eh, då är ni då är inne på amerikansk politik Så då kanske det är bättre att ni Diskuterar lite kring hur ni känner på det där Nej men det som eh, jag tycker är väldigt intressant Med den här Occupy Wall Street-rörelsen Är ju att eh, Jag tror att en sak eh, som ligger bakom det här Precis eh, som du var inne på Tobbe Är ju att Inkomstklyftorna har ju ökat väldigt mycket eh, Och eh, samtidigt så finns det en eh, Vi har ju sett dem alla Vad, vad de kallar de kallar nu så? Bank bailouts Ja, alltså, det, precis. I många fall handlar det inte om att eh, kanske just folk är fattiga utan att de har satt upp systemet så att du blåser, det blåser folket, du tar deras pengar som du snackar om bankbailouts alltså, och ger de här sju triljoner dollar som det handlar om. Precis. Och ger dem till banken och för skattebetalarnas pengar. Alltså. och en anledning då till att de inte har de här pengarna är för att de har spelat bort dem de har tagit alldeles för mycket risker eh, och spelat på en marknad så där det har varit okej okay att göra så. Och, ja, får jag bara äh, påpeka en sak kring de här bank bailouts. Och det är en sak som gör mig riktigt, riktigt irriterad. Eh, det var ju en snubbe som har eh, kontrollerat det här. Vad det skulle ha kostat att istället för att... Eh, vid, vid första finanskrisen då, den som spelar roll för den, för, för, ja, för Occupy Wall Street och liknande. Eh, så, så var det en snubbe som tog reda på vad det skulle ha kostat att istället för att ge bankerna pengar för att de eh, eh, gick back så pass mycket, så skulle de istället ge... Alla husägare som förlorade sina hus under den här perioden så skulle de ge dem, alltså staten skulle gå in och ge bankerna pengar så att killarna eller tjejerna fick behålla sitt hem. Och då pratar vi om alltså en kostnad som är hundra gånger så liten som den faktiska mängden pengar som bankerna fick. Men det skulle inte gå, det skulle vara kommunism Ja, ja precis, men det skulle samtidigt se till att kanske hundratusen ja, människor skulle få behålla sina hem. Och med det sagt så kan vi gå in lite på USAs reaktioner från omgivningen kring Occupy Wall Street. De här stora nyhetskanalerna var ju inte så glada över det så här. Så här kunde det låta. Det är verkligen really basert på de anarkiska röterna av amerikansk politik. Den kronan är lätt att mörka. De är disorganiserade, de ser skönt. Vad är de protestande? Någon som att det var ju, och många, många är ju, in, man kanske inte behöver en konspirationsteori om att alla sitter i samma båt, att alla nyhetskanaler är betalda banker, så, så att säga, men det, men det finns ju ändå ett etablissemang. Det eh. ligger nära till han som misstänker att det är något lurt på gång i alla fall, sen det här för någonting, det vet ju inte jag. Nej men precis, men det som många säger är alltså att det finns ett etablissemang som hatar den här typen av rörelse just därför att de, de, de ifrågasätter gällande ordning att banken ska få det ska vara självklart att bankerna inte ska kunna gå under i fall att spela spelar bort alla sina pengar. Och det ska, gör ju att det blir sådana här reaktioner mot Occupy Wall Street. I Sverige är bilden mer nyanserad men i USA tog det väldigt lång tid innan man ens började uppmärksamma de här eh, När ja, nättyp kom så var det väl med att det i början var ett hundratal personer som alla kameror där och liknande. Eh. här var det väl jag tror att det var 700 människor som blev eh, arresterade på Brooklyn Bridge. Och då, då börjar folk, då, då kände vi nyhetskanalen att vi kanske behöver säga någonting i alla fall. Det, det är ganska anmärkningsvärt. 700 människor arresterade vid ett och samma tillfälle. Det har väl aldrig hänt i Sverige. Nej. Eller, men vad vet jag, det kanske har hänt. Men det, mm. jag, jag tror inte det. Det, det, det känns som det är väldigt mycket. Jag, tror, jag har svårt att se hur häktescellerna skulle räcka men det är jättebra. Jag tycker det här var, har jättebra fem platser hittills. Men vi tar en liten paus här. Så, så efter paus kommer vi fortsätta med resten av platserna. This is ready, vi har en fantastisk gäst här, vi har Pess Bombo, jättekul att du är här, vi är jätteglada för den lista du har tack, tack oss, tack, tack. vi är mitt upp i den och jag tycker att vi fortsätter till nästa plats, det är alltså topp 10 nyhetshändelser 2011. Ja och det är väl ett lite svenskt perspektiv på det hela så att jag har som plats 5 valt Karema skandalen mest för att den är så bizarr tycker jag. Jag menar, vem kunde ens misstänka Att amerikanska riskkapitalister Skulle inblanda sig i någonting Som är absolut och garanterat Hundra miljoners vinster om året Det, det kan man ju ald kunde man aldrig tänka innan Det går ju inte Om möjlighet att tjäna pengar bara de sparar Att de skulle satsa väldigt mycket på att spara då. Ja men det är väl självklart Det, det fattar ju vilket arsle som helst jag, jag, jag, sånt, här gör mig, sånt här gör mig så himla irriterad det här, det här är ju bara ideologi Det var ju någon snubbe där i slutet på 1700-talet som kom fram till att allting skulle ske med så mycket valfrihet och så mycket göttgött -gött som som det bara gick och eh, här har vi resultatet. Nej men det, det, det är klart, jag tycker också att det ska vara valfrihet och eh, jag röstar ju blått. så för min del så, så är det bra men, men vad tycker det, här, det här blir bara löjligt. Vad tycker du om privatisering? Om, om pengar, alltså skattepengar till privata företag på det här sättet. Vad har du för åsikt i det så att säga? Det här är en ledande fråga, för du känner ju mig Tobias. Och du vet ju att jag, jag blir ju bara irriterad när, när skattepengar i sig leder till vinst för privata företag. Jag har inga som helst problem med att vem som helst får starta vilket företag som helst. Det, det är helt okej. Okay. Men du kanske kan ta betalt för det då istället. Så säga att Carema kanske skulle kunna starta upp och, och ta en marknadsmässig marknadsmässigt pris för det här eller att skatten sänktes hos, hos folk så att de kanske kan spara undan för sin egen ålderdom eller någonting liknande. Ja, jag förstår att det inte går i alla fall. men eh, Alltså någonting åt det hållet. Det här går ju inte. Vi kan ju inte ha privata företag som, som får hur mycket pengar som helst ifrån staten för att lösa en uppgift så väldigt mycket sämre än vad staten kan göra. Det känns som väldigt mycket blandade elogier när du pratar Per. Alltså, om vi bytte ut Håkan Ljuholt vad skulle krävas för att du skulle bli sosser Per? Det skulle krävas någon slags återgång till eh, ja, 1900. -ekonomi. Nej men säg att vi har en skattesats som kanske skulle kunna ligga där i stil med eh, början på 60-talet, slutet på 50-talet Alltså fortfarande skatt och, och liksom att, att folk får, får sjukvård och liknande. Men eh, kanske ja, garanterat skära ner så mycket som möjligt på, på alla möjliga onödiga utgifter. Du har förberett ett klipp här som jag tänkte att spela upp. Det här är alltså vad förstår, ett exempel på hur du kunde låta under den Karema-skandalen. Allt handlar om att spara, spara. När tio boende ska äta köper vi mat för sex eller sju. Det säger en anställd här på Karemas äldreboende, Kastanjen utanför Stockholm. Men personalen uppmanas inte bara att tävla om hur mycket som kan sparas in på mat utan även om hur mycket som kan dras in på blöjor, kathetpåsar, tvättlappar, toapapper och handskar. Dessutom har vårdbolaget infört Carema spelet med 16 så kallade inställningskort för personalen. Att vi gör en bra vinst är ett tecken på att vi gör ett bra jobb och den bästa förbättringsidén i den där jag kan spara timmar och minuter i innehållet på två av korten. Jag tycker att det här nyhetsrapporten var väldigt eh, talande för hur, hur vinstintressen inom välfärdssektorn vad det leder till. Vi har haft, eh, jag och Tobbe har pratat om det här innan när vi pratade om eh, så kallade räntesnurror, de här ränteavdragen som riskkapitalen gör när de investerar i välfärdssektorn och det finns ju väldigt mycket tråkiga saker med kapitalism och vinstintressen som inte som är som är så att säga oundvikliga i ett sådant system men som kanske är extra olyckliga när det gäller välfärdssektorn. Håller du ja, med mig? Jag håller helt med Jag skulle jättegärna se att privata bolag i så hög grad som möjligt, eller i alla fall inte finansierade med skattemedel håller sig borta ifrån sjukvård, ifrån polis, ifrån skola alltså de här grundfundamenten i staten på något sätt där man ska tillgodose ett slags lägsta behov och jag menar, för att återgå lite till klippet där så, så, så känner jag att hade det varit så att vi hade att välja på att att, liksom att, att människor skulle dö av svält eller någonting liknande. Men det, eller, ursäkta, nu måste jag komma tillbaka till min logiska tankebana här. Och det var att eh, valet i det här fallet, det står liksom inte mellan att Agda 94 ska svälta. Eh, eller att någon annan eh, som är yngre ska svälta. Alltså det, det finns liksom ingen det finns ingen... Eh, Inget val mellan liv och liv här utan valet är liksom pengar till ägarna eller till aktieägarna eller eh, mindre mat till Agda och det, och det tycker jag är så sjukt så jag, jag, jag blir förbannad och nästan lite svårt att uttrycka mig. Mm. Ja, där är ju frågan vad, vad ska man göra med de överblivna pengarna? Alltså vad, hur ska man sätta standarden är väl problemet egentligen för hur mycket ett över ska man få tjäna och hur ska man liksom mäta det mot hur mycket vård vårdtagarna får, precis som när det gäller privatisering av skola. Hur ska man mäta de här betygen ska vi ska vara upp till och då får tjäna så här mycket? Alltså så fort tycker gå ner, betyder det då att man har tjänat så mycket pengar? Eller så, hur ska man reglera det när vi har ja, men det, det alltså Till att börja med så ska inte det här vara privatiserat överhuvudtaget. utan Det ska på något sätt vara en plats där man kan tänka sig att bli gammal på. Där alla människor känner att ja men jag får mat, jag får liksom byta blöjor när jag kissar ner mig. Eller jag får liksom sova i en säng där jag kommer upp på morgonen. Alltså det, det finns personal som hjälper mig upp. Där, ja, jag får... Ibland får jag kanske till och med ta med en nubb, jag menar, det ska, inte vara några, några, det ska inte vara några excesser överhuvudtaget. Det är inte det jag försöker säga, utan alltså, en normal lägenhet där man kan leva ett drägligt liv, det är ju den nivån det ska ligga på. Det är... För att gå till den politiska frågan just det här med privatiseringen. Så alltså, eh, har ju privatiseringen tagit fart ordentligt sedan 2006 när alliansen tog över. Eh, Moderaterna och flera andra allianspartierna vägrade att redovisa sina partibidrag och jag personligen har jättesvårt att inte undra hur Spelar mycket, du det klippet nu? Hur mycket, hur, mycket, hur mycket pengar har Ghostbusters? Kan du inte den 90 serien Jo, <skratt> oh, jag kan mina 90 serier Jag är ju så pass gammal så jag har ju sett alla de där Hur som så Det, det är ju något väldigt spännande Något som jag tycker fler journalister borde gräva i Absolut, det tycker jag verkligen nu. Det, det är jätte, jättekonstigt att det här inte är offentligt. Det är, att man vill bygga upp för något slags liknande, liknande skandaler som de har i USA. Där, nu kan du spela det klippet igen för nu kommer jag säga någonting. Det jag är helt övertygad om att åtminstone 95% av alla politiker är så in i ja, jag kanske inte får svära, men väldigt, väldigt korrumperade. Ja. Även... Alltså, ett, ett problem också att vi kommer komma till den här personen senare, men det är att vi har oppositionen i Sverige nu. De gör inte ett jobb, så alltså det blir extremt odemokratiskt att inte ha en opposition som fungerar som kan peka ut och ställa till svars moderaterna. Ja, det är, jag tycker absolut, kan vi inte ta upp det där om en liten, liten stund bara? Det gör vi, absolut. Vi ska slaviskt följa den hierarkiska ordningen i listan här. Och det gör vi så här: Vi går till nästa punkt här. Vi tar, Vilken är vi på? Jag vi är på missar. plats fyra. Plats fyra, varsågod. Och där har vi Utöja och Norge-katastrofen eller vad man ska säga, det, attentatet. Det finns väl inte så jättemycket att säga för min del, jag måste bara säga att jag tycker att det är jätte, tragiskt och det hoppas att det aldrig skulle hända. Vi kan väl lyssna på lite kort vad precis i början när man inte riktigt visste vad som hade hänt. Det råder full panik i området och folk försöker fortfarande få tag på sina anhöriga samtidigt som nya ambulanser och brandbilar strömmar till platsen. Polisen har ännu ingen översikt över omfattningen av skadorna. Ja, Utöja ligger här ute i Tyrefjorden, bara några kilometer bak mig och längre än detta. Det var alltså stor förvirring och jag minns själv för en del att man hörde att det var ett terrorattentat i Norge och man såg bilderna på regeringsbyggnaden som var totalt förstörd och man tyckte det var svårt att förstå att det var så nära sen så visar det sig att det som har hänt på Utöja var eh, en betydligt värre är det också det ja. visste man inte ens om vid det laget ja, det är ju helt sjukt hur man kan vara så, så kallsinnig att man eh, går och lyssnar på musik och, och, och skjuter människor det är, det är helt ja, det, är, det är väl tecken på en psykopat om något i alla fall vad var du Tobbe när du fick reda på vad som har hänt på jag minns inte exakt vart jag var men jag minns att jag läste om det här bombdådet och jag har en, en vän från USA, eller hon bor i Norge då, som jag träffade i USA och kontaktade henne direkt och fråga om hon var skadad i bombdådet och fick reda på att hon men det, det skjuts på och det är ingen som vet vad det handlar om och man visste inte om det var relaterat på något sätt och sen visade det sig att det var det som var den riktiga katastrofen först var man ju av de här de sju stycken som hade dött i det här bombdådet då men hur eh, var 60 70 ungdomar hade man aldrig kunnat fantisera ihop att eh, det här skulle kunna hända liksom. Inte i Norge i alla fall. Nej, och det är kontroversiellt inledningsvis så var ju tanken. Det var ju liksom ja, det är muslimer som har gjort det Det var ju det som de sas, alla experter sa först i radion det är intressant också hur man hur vi liksom tar på sängen här av en, en extremist av en högerextremist helt enkelt det, var många. det är lätt också att komma ihåg hur nära vi i Sverige var att bli utsatta för en, en terrorattack som säkert skulle kunna dö 20-30 personer jag hört nu på senastiden. Det var ju eh, julen 2010. Ja, det var ju sjukt också. Det, men det, det är ju därför man det är därför man tänkte att, att det var muslimer. Jag kommer ihåg, jag satt vid det här tillfället på jobbet och eh, det, var ju, det var ju liksom gängsätt snacket på något sätt. Men alltså om man får lära sig någonting av det är så är det väl att man ska inte dra förhastade slutsatser ifrån... Från liknande. Bara för att det har hänt någonting tre gånger i följd så behöver det inte vara fjärde gången likadant liksom. Det, det är ju så. Anders spelar du Archivex så kan jag säga ansvar på. Det har inte fått särskilt mycket utrymme med media det här ändå. Eh... Eh... Oj. Var det så kort? <laughs> jag tyckte att jag har låtit anfören här. Men... men eh... Det har ju inte alls fått lika mycket utrymme i media det här bombdådet i Sverige. Jag tycker att det har passerat ganska obemärkt förbi trots allt. Det menar det i Sverige? I, i Sverige. Ja, på Ja, alltså. Hade det dött en hel del så hade det kanske varit värre. Men det var, man har inte hört så mycket. De har inte varit så mycket. Alltså folk verkar inte direkt rädda för oss så. Eller hur känner ni? Jag tror, jag tror att det är det här emotionella. Det säljer tidningar på att det kunde ha hänt. Nej, men sen, så är det ju, sen ska vi ha klart för oss att, att det är ju det är ett infekterat ämne att ta upp. Det finns ju problematik med extremism på alla alla hål och kanter. Men man måste ju kunna liksom prata om det för annars så... Annars är det, så liksom... infekterat? Jag menar, det var ju uppenbart att hans mål var ju att begå det attentatet. Han ja, hade ju det... stått utanför en butik och försökt att få igång den här bomben men inte lyckats. Ja, men Det jag menar är att det är infekterat ämne att ta upp liksom grundproblematiken till varför extremism börjar. Ja. Nu ska inte jag ge mig in på den diskussionen för jag är ingen expert, men det finns ju människor som, som har läst otroligt länge och som är väldigt kunniga om det här ämnet som som man kanske borde prata med lite mer, framförallt om man tillhör de här uh, lite större medierna i Sverige. Kanske inte någon större idé att vi sitter och diskuterar det men mm. om ni får möjlighet att prata med någon som, som läser det på universitetet eller som kanske till och med är någon forskare eller någonting så tycker jag väl att ni ska göra det. Ja, det, är det, är intressant det är. Ändå. Mycket bra förslag. Alltid välkommet. Ni kan alltid maila vår e-postadress. Hur lyder den? sektionen gmail.com det är alltså löst att hur man ska säga gmail ska man säga gmail gmail och så vidare men jag tar det svenska så att ja. farmor kanske lyssnar och vem vet hon kan ju vilja maila in. Nu är du fördomsfull. Varför ska man inte kunna engelska bara för att man är en farmor? Jag inte engelska men snarare tydligare hur e-postadressen är så att säga min farmor har ju inte direkt någon hon har faktiskt en dator ja, då, annars kan är... du inte kunna maila in. Jo, för att den här datorn är vår gamla 100 MHz då, från 95. Eh, den har ju inte hon, hon använt på många år. <laughs> det kan, jag här det kan vi göra så här om Tobias eh, mormor, eller var är farmor? Eh, min farmor. Då. Farmor känner sig eh, förfördelad. Här får hon gärna maila in då till den här adressen och berätta det för oss. Ska vi gå vidare till ett klipp eh, som inte är riktigt lika tungt som förra. Eh, och det handlar ju då om... Ja, i oppositionen i Sverige som vi pratat lite om förut eh, partiledare Ljuholt här eller vad man nu ska kalla honom äh, just det vad man ska eh, vi... kalla honom, ja. vad man ska kalla honom. <laughs> <laughs> mustaschen, Ljuholt, klant ja. Aschlet, vi, kan väl, vi kan väl inleda den här <laughs> ja. diskussionen vi ska ha om våra kära oppositionsledare med att höra honom prata om något som han tycker är väldigt viktigt det viktigaste är att man inte slarvar utan att man är beredd att ta ansvar. Det går inte att slarva. Du måste vara konsekvent. Du måste orka stå emot trender och tendenser. Ja, det här är ju, det här är ju helt fantastiskt. Det är ju modern radiohistoria det här. Uh... Nej, men det, det är ju så sjukt. Och han, han vet ju om så mycket väl att han har fuskat här med, med bostadsbidragen. Det, har, det, det är helt omöjligt. Han, jag tror inte att Juholt är dum i huvudet. Det gör jag verkligen inte. Däremot så tror jag att han är lite, lite klantig om vi säger så. Han, han... Men Jag kan säga att jag har gjort detta helt utan uppsåt. Jag har utgått ifrån att jag har gjort rätt. Jag har utgått ifrån att jag har följt de regler som gäller. Eh, och det har jag då inte gjort. Jag har inte tagit del av att reglerna är på ett annat sätt. Ja, det är, han står ju här och ljuger för oss. Det vet vi ju allihopa och det... Ja, men oavsett om man ljuger, så vilka medborgare Kommer undan med att jag trodde att jag gjorde rätt ja, Okej, okay, jag skattedeklarade ja, Nej, jag hade ingen inkomst på min skattedeklaration Fast jag tjänade tre mille Men jag trodde ju att jag gjorde rätt Anders. Jag har hört att eh, taxeringen för beskattningsåret 2011 Kommer bli besvärd än någonsin För alla kommer göra det här eh, yrkade Jag hade ingen aning om att de här reglerna fanns Men eh, Han, han det... sa ju, jag vet inte, har vi det här klippet Det kanske inte har, men när han sa ju innan Att han var så extremt ljuvig att alltså Bara några veckor innan han blev ordförande Och sa att det här passar inte mig Jag är för yvig, jag är för impulsiv, jag säger för konstiga saker Och sen blev jag för partiledare Och sa att eh, Precis som Herman McCain, I did my homework Och nu har jag lärt mig att eh, Jag har liksom omgett mig av bra folk Som säger åt mig att inte vara UV och så vidare men det har ju bevisligen inte fungerat så ja, bra. Så det, det här klassiska det här klassiska när man säger att alla ska ha täckning för sin mobiltelefon är ytterligare en sån där fantastisk sak. Det skulle väl kosta 20 miljarder ja, eller att, för hela, att hela men, Sverige skulle ja, vara täckt va? men, där, ja. men det leder oss också in till nästa fråga. För det här eh, bidragsaffären var ju mycket allvarlig. Det är vi nog alla överens om. I synnerhet tog vi Och det ledde ju ändå, det var ju ändå startskottet för vad som måste förklaras som. Eh, nu kommer jag inte på någon bra... Hetsjakt? Här, men ja, men hetsjakt, eller liksom, det, det, det har ju bara gått ut för. Ja. Och, eh, då har man ju hittat alla möjliga Man har ju fäst sig vid varenda utspel han har gjort. Ja, det, är det har ju inte varit bra utspel. Man sabbade ju till exempel, det har jag och Tobias pratat om, man sabbade ju debatten om redovisen partibidrag. Och det var ju bland annat Djurholt som inte lyckats hålla ihop sitt lag. Eh, och... Det, det är ett stort problem och jag minns att vi har slagit vad om det här tidigare men det skulle vara kul att få med dig på det här. Tobias har sagt att han tror att Håkan Juholt kommer att... Ja, han kommer definitivt att vara borta innan valet 2014, det är min uppfattning. Och Pers Bombo, omvärldsanalytiker nummer ett. Låt höra. Jag tror också det, men eller, vad ska jag säga, jag hoppas att han är kvar för att jag, jag gillar inte Socialdemokraterna i sin nuvarande form uh, jag tycker att det är många fula fiskare uppe, den här klassiska när de åker ut på, och, och käkar lunch hos Björn Rosengren en kvällsmat kanske var på hans fina jaktslott och, och ja, så alltså, ni, ni kommer ihåg den lilla kontroversen ja, som i, hände var ju där så att... ja, nej, men det var, vilka var det, det var ju två stycken jag Per Nudel och, ja, per Nuder, och sen så var det, och vad heter han? Eh, pagan. Pug? Ja det kanske var Pagan kanske oh, det, var. det var. Ja det är mycket möjligt. Så åker de ut till det här slottet och, och så får man ju reda på efteråt att de har ju naturligtvis krävt djurhållsavgång. Men sen ska de ju gå ut och göra en pudel och alltså, allt det här strulet det är, ju så, det är ju så otroligt amatörmässigt gjort så att det finns ju inte många där uppe i toppen som har, som har bägge fötterna på jorden om vi uttrycker det så. Så jag tror att det bästa för Socialdemokraterna det vore om inte bara Ljuholt avgick utan kanske de hundra, hundra högst rankade eller vad man ska kalla dem i partitoppen skulle avgå och lämna plats åt någon slags gräsrotsrörelse igen som är icke-existerande. Precis, men nu, nu, jag måste bara få vill ha dig på band här när du gör din, eh, vad ska man säga, när man ja. förutspår vad som kommer att hända. Inte vad du vill ska hända utan vad du tror kommer att hända. Sitter Djurholt kvar vid nästa val? Djurholt sitter inte kvar. Det, jag ser inte hur det ska kunna hända. Djurholt klantar sig gång på gång på gång. Och jag förstår inte varför han inte bara själv säger Nej men det här var ingenting för mig. Nu går jag och blir riksdagsman. Och sen så drar vi sträck över det här helt enkelt. Mm. Jag kommer osökt att tänka på en annan kris som hände här med Carl Bildt, när jag tänker på Juholt och hur mediehanteringen skett där. Juholt när han får en fråga kring eh, om de här, ja, de här bidragen han fick för, för lägenheten och allting, då, då ställer han sig upp och bara snurrar till det fullständigt och pratar fullständigt osammanhängande och vet inte riktigt vad han ska göra. När de ringer Carl Bildt om någonting otroligt otroligt och betydligt betydligt mycket värre alltså folkmord nere i Etiopien var det va då har alltså han suttit i styrelsen av ett, av ett bolag som har ringt eller på något sätt kontaktat den etiopiska regeringen och därifrån sagt att vi behöver plats för våra oljeborrar här så kan ni flytta på det här folkslaget ni vänliga och det hade ju då den... Eh, kommunistiska regimen i Etiopien då bestämde sig för att det var ju en bra idé så att eh, de gjorde det och när man då ska försöka forska lite i Karl Bildts inblandning om han satt i styrelsen här eller inte då, då åker Carl Bildt alltså till Turkiet och festar lite med vad heter han där? Pianospelaren med långt hår <laughs> ja, Wells, Wells ja. åker ner och fästa lite med Wells och sen så är det på någon knastrig telefonlinje så garvar han mest åt journalisterna <laughs> och säger nej jag ska gå och snacka med robban Ah, ja, jag är ju världens sämsta kollbild <laughs> Men låt någon annan göra det i alla fall. Ja. Nå. Det var inte korrekt Ja, det var inte korrekt. <laughs> jag in ska jag gå och prata med Robert Wells. Ja. Vi, vi går vidare till... Vad har vi på nummer, plats nummer två? Ja, vi, eh, det, det, du vill säga det, någonting mer, Anders? Ja, det här, det här var ju eh, plats nummer tre. Och eh, är det okej okay för dig att vi går vidare? Ja, ja det, det går jättebra. <laughs> okay. Och då undrar jag ifall att du vill presentera plats nummer två. På plats nummer två har vi... Jag hade väldigt svårt att välja mellan plats nummer ett och två. Jag, just nu så känner jag att plats nummer ett spelar lite större roll- och därför kommer jag ta det senare. Men jag tror att om vi får, får säga det här en gång till- om kanske bara fyra, fem år- så är det mycket möjligt att, att den här krisen var det som definierade- våra nästföljande 5 10 15 år. Eh, och det är alltså Europas finanskris. Och eh, ja, det är ju det är ju helt bizarrt egentligen. Vi har haft vi pratade lite om banker och liknande när vi var inne på USA, men det här är ju det här får ju helt nya och nästan mytiska proportioner av allting när man har en statsskuld på vad är det Grekland har nu? 116 procent av BNP. Ja, jag, jag glömde den uppgiften här ja, nej, men nå någonting liknande i alla fall och dessutom så ska man göra klart för sig att i Grekland så, så föder de väldigt väldigt få barn, det är minst antal barn födda genom historien om jag inte har de här siffrorna fel, men det är i alla fall 1,2 barn per två vuxna och eh, får man då räkna på att en generation är 20 år och eh, att de kanske inte lånar mer pengar men att de inte betalar tillbaka i så hög grad så kan man säga att om 20 år så är ju alltså statsskulden uppe i åtminstone 226% av BNP. Och då, då kanske man får siffror på att det finns liksom ingen möjlighet att Grekland någonsin under några som helst omständigheter kommer kunna betala tillbaka det här. Men vem är det i skuld till Grekland? Vi ska få djupa oss lite. Hur uppstod krisen? Alltså... Hur uppstod det var, Anser du att det är liksom grekisk folk som, som många säger att ja, men, de har passionsålder de 55 de har, om man läser kommentarerna på SVD de, ja, de, de tog liksom alltså för tidigt, de tar jättemycket semester så eller är det så att de även där precis som Occupy Wall Street att de rika har satt upp systemet och ja eh, eh, eh, screwed over hela liksom, befolkningen? Nej men det, det är väldigt lätt att skylla på det grekiska folket. Men om någon skulle komma till mig och säga: rösta på mig så får du gå i pension, när du är 55, du får 105% av din lön. Eller när du går i pension, du får liksom du bara får grej. Det andra du behöver göra är att rösta för man då ska rösta på någon som säger det eller någon som säger att du får ingenting, du får 25% av din lön och du får gå i pensioner i 75, vem skulle du rösta på Tommy? Jag vet i alla fall vem jag skulle rösta på. Det är inte så att man kan klandra en enskild medborgare, det måste ju finnas någon ledaransvar i det här. Har banken något ansvar i den här krisen? Tyvärr så har det varit så att det har varit på något sätt en ledstjärna de senaste 5-10 åren att bankerna har haft ganska stort ansvar i att skapa kriserna. Det är ju många olika teorier och, och det är ju någonting som man kan prata om väldigt mycket egentligen. Jag vet inte hur mycket tid vi har men eh, i stort sett ska man ju säga att hela det här sättet att, att skapa pengar ur lån har ju skapat en konsumtionssamhälle som aldrig har någonsin haft något motstycke i världshistorien. Eh, och det är klart... Ifall man får låna och aldrig behöver tänka på att man ska betala tillbaka pengarna så ligger det, det på något sätt ligger i människans natur att, att bara låna och låna mer. Då. Ifall du får gratis pengar, det, det har ju ihop med det här med när jag sa att man, man röstar på den killen som säger att man får gå i pension vid 55 istället för den som säger att man får gå i pension vid 75. Ifall det är någon kille som säger att ja, du, du får hundratusen här och gör lite vad du vill med och du behöver liksom inte tänka på att betala tillbaka för att... ja det är ju ingen ränta eller någonting och vi sätter den på så lång avbetalningstid så det kommer knappt märkas. Nej, mm. ja, men det är absolut det här är något vi ska fördjupa oss igenom mer. Vi kommer att få göra det vid ett senare tillfälle. Förhoppningsvis kanske vi får omvärldsanalytikern persbomb i med oss då. Men nu så vill vi höra vilket som är plats nummer ett. Och det här kanske är ganska uppenbart, men. Oh, spännande, trumvirvel <laughs> På plats nummer ett Som den viktigaste händelsen har jag bakat ihop Ett flertal händelser faktiskt Men som sammantaget kallas för Den arabiska våren Och det är ju då Ett flertal folkliga revolutioner I tidigare diktaturländer Där ja, Folket helt enkelt har rest sig Och demonstrerat och i vissa fall även gjort Inbördeskrig för att avsätta den diktatorn Vi mm. ska liksom ha klipp här Tunisians gathered today to remember one man who changed the Middle East, Mohamed Bouazizi. His mother addressed the crowd. She tells them her son symbolized the beginning of the revolution and says she appreciates all the martyrs who've died this year. Meanwhile, in neighboring Libya, the American Defense Secretary Leon Panetta was in Tripoli To offer congratulations on another move towards democracy. That, uh, they have to determine what their needs are, what the, what, uh, uh, what, what kind of assistance uh, is required, and uh, whatever they need, the United States will be happy to respond. Libya's revolution, which climaxed here in what's now called Martyrs' Square, was in many ways the most conclusive. A 42-year-long dictatorship ending with Muammar Gaddafi's death. Libyans är still en jöring det revolutionar höngå. Men across the region, en process av momentos changing. It's far from över. Det här alltså plats, nu är rätt, den absolut viktigaste nyelsen sedan 201. Jag har svårt att inte hålla med, men om vi ändå skulle kunna få någon motivering. Vad kommer det här få betydelse för framtiden? Oh. Jag tror ju inte att vi kommer få en fullblodsdemokrati- i Mellanöstern och Nordafrika inom de närmaste 5-10 åren- för att jag tror att en demokratikultur är mycket svårare- än just att genomföra en revolution och sen blir det demokrati. Vi har... I västvärlden har vi inte sett så många fall av det. Jag kommer inte på någon på rak arm i alla fall- där vi har haft en, en fungerande demokrati direkt efter en revolution- så att Men jag tror att på sikt så kommer det att leda till en mycket bättre värld. Mm. Och det är därför jag har valt den som plats nummer ett. Absolut. Det, det är väl Om vi då ska summera någon form av tema på den här listan eh, så är väl väldigt många eh, handlar väl om att eh, medborgare tar sig ut. Ja, vi har gratan. väl vi har en arabisk vår, vi har en europeisk sommar med massor med demonstrationer i Europa. Vi har en amerikansk höst med... 1 rörelsen, eller 99% rörelsen och by Wall Street och vi har förmodligen då en rysk vinter här med vi har ju sett massor med folkliga demonstrationer mot det ryska valet så man skulle väl få svårt att argumentera med The Times utnämning av eh, Person of the Year till det sa demonstranten. Nej mm. men kommer vi se mer av det i Sverige också tror jag. Nej. <laughs> Tyvärr, vi, är, vi har inte som tradition att vara speciellt eh, ute och demonstrera Vi fick ju ett bryskt uppvaknande där Det var 1926 vid Ådalen, om inte jag mm. har glömt porto, blandat ihop åren lite och Efter att eh, vi var ut och militären var ute och sköt på oss så tyckte inte svenskar att det var så spännande att demonstrera mer Så vi gör inte det så ofta Mm. Det var väl någon liten enstaka handlösning. Jag håller alltså, var lite med alltså, Vietnamrörelsen. Ja, i och för sig. För sig. För Vietnamrörelsen och Göteborg. Men... Vietnamrörelsen var ju speciell för det känns väl som att den delade väl hela västvärlden i två läger i princip. Oh. Sen hade vi Irakkriget som i princip, det var väl ingen som var för Irakkrig. Jag minns att det var, det, det var väl det, det som har lett till flest eh, som har deltagit i demonstrationer i västvärlden den senaste tiden. Okay, jag tar tillbaka allting jag sagt och hävdar motsatsen då. <laughs> <laughs> Nej, men allvarligt. Jag har svårt att se att det ska hända någonting i Sverige inom den närmaste tiden som gör att det blir ett sånt folkligt, folkligt engagemang. Mm. Det kanske är kanske en annan sak att hitta en enskild händelse. Till exempel så var det ju Göteborgs vi har en ganska stor demonstration som hände nere i Malmö när eh, Sverige ska spela mot Israel i, eh, i tennis. Mm. Eh, men det här, är, det här ligger ju på en helt annan nivå. Mm. Alltså det, här är, det här är ju flera hundratusen, kanske miljoner människor som är ute och demonstrerar i ett syfte att, att liksom göra någonting omvälvande. Inte bara att säga att vi tycker inte om det här. Utan de, de vill lägga lite enfas bakom. Och det är det jag säger. att vi, kan, vi har liksom inte den där rätta gnistan. Jag menar, även fast vi pratar om, om eh, Vietnamkriget eller någonting så var det väl ingen som hade illusionen av att de... Om de demonstrerar i Stockholm så får de en förändring i Vietnam. Det, det kommer liksom inte hända. Nej, det var en annan typ av demonstrator. Jag, jag köper det också. Det är samma sak med Irak-demonstrationer. Det var ju mer eh, någon form av... Ja, vi, vad, kan man, vad kan man göra? Det är ju en demonstration. Vad ska man, något jo, men, och, man, ja, om man ska occupy Wall Street... Man, man ja, tänker ju att man vill ha en rejäl förändring. Man går inte bara ut. för. Att, att man men jag, ut. Jag, jag tror ändå att jag är faktiskt inne på ditt, på ditt spår här. För om man tar på Wall Street så känns det som en inte revolutionär i ordets strikta bemärkelse, men det är ändå en, en, en rörelse som så att säga har ett starkt en stark önskan att faktiskt förändra saker till och med med våld om man får tillräckligt många människor som är med på det. Absolut, absolut och men... det är samma sak, Arab, arabiska våren var exakt samma sak de ville förändra samhället i Europa så har vi ju liksom revolutionerna framförallt i Grekland eller revolutionerna, demonstrationerna naturligtvis, demonstrationerna i Grekland demonstrationerna i Italien, det var Återigen så var det liksom, de ville få bort den, den, den liksom maktstrukturen som fanns i landet och förändra det till någonting där folket hade någonting att säga till. Ja, men ni pratar om demonstrationer som kommer ske, alltså att folket har blivit blåst. Alltså, no någonting har skett och så blir det demonstration. Det är klart att vi inte kommer att ha demonstration nu. Det, det är, alla känner sig relativt bra behandlade av Reinfeldt och Borg och så vidare. Men ni kan inte säga att vi inte traditionellt sett har haft en demonstrationskultur. Säg alltså, Göteborg och 2000 inför börs, eller 2001 kanske vad. Uh, när han skulle komma hit Det var ju kaos i Göteborg, vi slogs under hela stan Det är ju en felaktig demonstrationskultur Men sen alla Vietnam och Ådalen 30-talet och så vidare så jag, tycker, 36. Jag, håller, 36. Uh, jag håller inte med där alls Att vi inte klarar ha en demonstrationstradition och just nu är vi ju ganska bra behandlade Men samtidigt tror jag det ska bero på att uh, Som det är just nu så har vi Som jag påpekar gång på gång En opposition som inte är värd namnet och det leder ju till att alltså det finns säkert hur mycket som helst att ta av. Alltså det finns hur mycket som helst att gräva fram. Och vi har det förra veckan förra och förra veckan om positionen där, men Anders spelade upp ett klipp där med Juholt, eller vad säger jag, Reinfeldt och Borg. När Reinfeldt säger att jag och Borg hade det bra. Och men de sitter ju och har det gött nu när de har Juholt som en motståndare. det är klart att när det inte finns någon som pekar ut att köja är den aken så kommer vi fortsätta att alla hävda det. Är där. Mm. Men jag tror att den dagen kommer i Sverige också. Alltså att vi har det bra här, men någonstans kommer vi lacka ut på den, den produktion och den nedmonterade välfärdssystemet som vi, som vi det, ser just nu. Det kan väl låta, låta vara sista ordet. Det är intressanta ja, synpunkter, Och Med lite fanfar vill jag tacka Per Spånbo. Tack, tack, tack, tack, Det var mycket tankeväckande på Många sätt och vis och vi kommer ha En liten paus så, så kommer vi att komma tillbaka Med topp 5 sporthändelser Under 2011 Ja det här är 2340 Vi har ett 2:16. bråk i brick Men vi skiter i det och lyssnar på Radio Campus Istället, klart slut Välkomna tillbaka till sessionen, allihopa. Jag hoppas ni stannar kvar med oss nu. Vi utnyttjar vår förlängda sändningstid här till minst 22.30 som vi har förhandlat till oss här. Eh, ni lyssnar på oss här från live från Långhuset där vi sitter som vanligt och idag har vi med oss som ni har hört ett, några gäster. För med oss i studion förutom med andra så har vi Pers Bombo som jag har Men vi ska ta och presentera nästa gäst. Eh, han har kallats Bolshevikaren från Boval. Han är... Folk korrespondent där Men fick komma hem idag för det fanns inte så mycket att rapportera om <laughs> Här sitter han i stolen med oss nu Axel Andersson <skratt> tack, Tackar, tack, tackar, tackar här. välkommen hit Det är fantastiskt kul att ha, ha det här också ska jag säga. En ära, om jag säga det mm -hmm. uh, Axel har skrivit in till programmet nu I sju, åtta veckor rad Vill ha varit med men, alltså, jag, jag, jag, jag sitter och hittar på men, Axel, du är här idag och du kan förklara varför jag har kommit hit. Jo, precis. Jag fick i uppdrag då att eh, ta fram en lista över de ja, mäktigaste, roligaste, viktigaste sporthändelserna under eh, 2011. Och jag har suttit med det nu i några dagar och kommit fram till fem stycken. Eh, halva lista då som man brukar kalla det. Så jag vet inte om vi ska köra igång på en gång eller. Jag är mycket spänd. jag tycker att det ska bli väldigt kul Precis som jag frågade Pelle innan så undrar jag har, har du haft något, Hur har du tänkt när du har jobbat ihop den här listan? Ja, det har inte hänt så mycket under 2011 Så jag har väl tagit det som har stått till buds <laughs> Och så, så ja. knoppat upp lite grann Precis, du, man tar vad man har Man, man tar vad man har Och ja, det är lite grann vid båda ända Det är lite mäktigt och lite roligt så. Awesome Awesome Stämmer It's go time vi, It's go time Och då har vi om vi presenterar det första klippet Det här klipp nummer 5 Om du vill ge oss en bakgrund till vad det här handlar om Ja, det kan jag göra Det är då något om bakgrunden till Sydafrikas tidiga ja, Tidiga utträde ska vi kunna kalla det För de afrikanska mästerskapen Det är så att ja, den 8 oktober i år Så skulle grupp G i kvalet till, till de här mästerskapen avgöras och eh, Sydafrika spelade mot Sierra Leone och samtidigt spelade Niger eh, mot Egypten. Niger förlorade med 3-0 mot Egypten medan Sydafrika och Sierra Leone spelade lika. Vilket ledde till att eh, både Sydafrika, Sierra Leone och Niger hamnade på 9 poäng var vardera. Eh, men Sydafrika hade bäst eh, målskillnad. Så glädjen var total efter slutsignalen <laughs> Kaptenen skickade ut sin glädje Och presidenten för Sydafrikas fotbollsförbund Gick ut i nationell tv Och gratulerade laget till insatsen Och eh, även kommentatorerna var i hög form Men eh, vad ingen visste då var att eh, Det var inte regel, eller artikel 14.5 Reglerna som gällde utan 14.1 Att eh, när ett, två eller flera Ska lag Klassiskt spelar... misstag klassisk misstolkning. Vad är av dessa regler då? Ska vi spela upp klippet tycker du också? Ja, vi kan jag vi kan väl skippa upp klippet så att vi hör eh, kommentatorernas. Och så får du, sen får du förstöra den sen. Ja, det kanske blir bäst Let's do it. Carraro, South Africa has qualified to the Africa Cup of Nations Equatorial Guinea 2012 of Africa. 2012. Here we go. Ja. Det är kanske är ja, det tidigaste utredet någonsin, ett ut mästerskap, redan innan det börjar. Det var ju då att det är inbördesmöte som gäller framför eh, målskillnad, vilket eh, ja, förvirrade många. Det, det, det, det, efteråt i det stu, tv-studier runt om i landet så diskuterades det fortfarande hur, hur det här ja. var. Men ja, i vilket fall som helst, de åkte hur <laughs> Stack, Stackarna. Det är, är ju inte kul för någon, men samtidigt så. Så lär det väl vara två lag då som var väldigt glada Som trodde sig ha gått vidare Eller hade båda lagen då tagit miste på det här viset? Eh, ja, nu ställer de mig lite grann på postkanten här ja, så, mm. så, så, så jag förstår var det väl ingen som visste någonting egentligen Nej, men jag tänker moralisk synpunkt Jag menar, man kan tycka att det är tråkigt för dem om kom med ja. Men dubbelglädje när det inte förtjänar dubbelglädje Är en glädje för mycket ja, det brukar jag säga Det har jag sagt båda de två gånger Precis men ja, och, ja, lite grann anledningen att vara med i klippet också är ju för att man ska tänka på sånt här. Så att man inte gör de här misstagen. Man ska tänka på att 14-2-regeln inte... Att 14, ja, 14-5 kommer efter rätt lite grann. Men förhoppningsvis då så kommer i alla fall ingen av sessionens lyssnare begå det här misstaget. Det kan vi nog räkna med att vi kommer slippa se. Och du vet, i den sydafrikanska versionen av engelska så finns det ju hundra ord för träd. Men de har faktiskt inte uttrycket, ropa inte hejland och gått över böcken. Och lite det bakgrunden då till varför det här kan uppstå. Stämmer. <laughs> Axel, om vi ska gå vidare då. Så har du på punkt nummer fyra eh, tagit upp en känsländsk hockeyspelare. Du kan förklara själv här vad det handlar om. Ja, det är då Daniel Sedin som i år, eller ja, förra året då, 2011, vann Art Ross Trophy. Och det innebär då att man har gjort flest poäng i NHLs grundserie. Och poäng får man då för målgivande pass eller mål. Och innan är det bara två svenskar Som har vunnit den här, det är Peter Forsberg Och Henrik Sidin, alltså Daniels tvillingbror Som vann den året innan Och det är därför det här är så pass stort då att, eh, det, är han, det är brorsorna Det är brorsorna, han fick väl lite Lite, vad ska vi kalla det, jävlarna Efter att Henrik hade vunnit året innan Så att han själv gick och vann den. Och vi ska höra ett klipp här från galan När detta eh, pris delas ut Ja yeah. All right, that's cool Didn't Hank Sedin win it last year? Can't they just share a trophy and put it on the other side of the bunk beds? <laughs> Why do we got to keep making hardware for these guys? The twin. I like to picture the Sedin twins in, like, bunk beds, sharing, like, a PB&J sandwich and passing the Art Ross trophy back and forth. Ladies and gentlemen, the winner of the 2011 Art Ross trophy is Danielle Sedin! <laughs> Man blir nästan lite tårögd när man hör det här. Det, det är, alltså, det känns lite, är det lite stort här? Det, det är mycket stort jag tycker murskilja en tår på Tobias Vidings, ja det kanske är en svettpärla, jag vet inte riktigt. Det är någonstans som svettpärla det det. Vi har nog tangerat 40 grader här inne i studion så det är inte helt osannolikt att man är en jag, jag vill bara, du som är lite initierad i det här. Hur, hur stort är det här ändå? Jag menar vi har ju väldigt många svenska som är hockeyintresserade men vi har nog ännu fler som inte är det tyvärr. Hur, hur stort är det att, att lyckas här i, i den nationella hockeyligan? I ja, USA då? Som, som svensk är det ju extremt stort. Vi, vi, vi ska dock veta det att NHL inte, eller ishockey och NHL är inte det, det är största i USA. Det kanske kommer på 56 plats efter både Ja, NFL och high school-fotboll och college-fotboll och basket och baseball och lite ordningar. men Glöm inte NASCAR. Det ska jag inte glömma heller. Det är kanske min favoritsport. <laughs> men, men, så, så det kom inte så högt upp i USA, men just att som svensk tas sig över ett land, anpassa sig till det spelet, anpassa sig till allt vad det innebär att komma dit och sen vinna den här då som faktiskt bara två svenska gjort tidigare, det är väldigt stort. Mm. Och det, Vilken stad kommer de om ifrån då? Det är Övvik. Ja, det... Hur stort är det då? Att, vilka, vilka mer har vi från Övvik? Ja, Näslund och Forsberg kommer ju därifrån. Det, ja, det, det, har också, det har ju diskuterats en hel del i Kanada där sporten är väldigt stor vikt. Vi kommer till senare också under programmet. Och det har gjorts en hel del dokumentärer om just Öviks stad att det är helt osannolikt att producera så många. Exempelvis Näslund och Forsberg bodde ju bara några meter ifrån varandra och de tampade som att vinna poängligan 2003 och nu vinner två brosser från samma stad då, givetvis eftersom de är brosser. Vissa säger att det inte spelar någon roll vart du kommer ifrån när du ska spela hockey men vissa andra säger ju att Det spelar roll! Det, det spelar roll, det, det, spelar roll. Det, det, det säger ju det här, det här då, att de är från Övik eh, talar ju för det Riktigt Axel känner du att vi har uttömt sedin i tillräckligt mån så att säga? Det finns inget mer att säga om dem så vi går väl vidare. Det var alltså den fjärde eh, häftigaste händelsen. gillar hur du säger 2000 här då. Den fjärde fränaste skulle vi kunna säga att det var. Den fränaste mm -hmm. Okej, då går vi till eh, plats nummer tre det? Ja. Detta är då om eh, basketsspelaren Ron Artest som inte längre heter Ron Artest utan bytte namn i september till Meta World Peace och den här basketspelaren då han är, han är inte bara basketspelare, han är rappare också men det är ingen vanlig clown utan han har ju vunnit exempelvis 2004 Defensive Player of the Year då spelar han i Indiana Pacers, nu spelar han i LA Lakers och ja det är väldigt märkligt att byta namn överhuvudtaget och eh, till Meta World Peace kanske är ännu märkligare och många inblandade har funderat lite grann på hur de ska förhålla sig till det nya namnet och ja en av lagkamraterna löste på följande sätt vi kan ju lyssna på klippet när den intervjuas. Do you call Ron Meta World Peace now? Have you made the transition? Uh, This meta. Meta? Mm. <laughs> Has it been weird calling him Meta? Jag har inte kallat honom Meta. Jag har inte kallat honom Ron eller något. Jag ser bara henne och säger vad som är. För jag vet inte vad att göra. De sa att om du inte kallar honom Meta så kan han ta i den Så jag sa att jag måste säga hej. Just och jämnt. Ja, det kanske är det sättet att lösa det här. Att säga Whatsapp istället för ja. något annat. Ja faktiskt. Det är, det är lite svårt om det är flera personer man, man vill adressera så att säga. Ja. Oh. Axel, det... Är, det någon, är det någon svenskar som du anser bör göra något liknande? Är det något namn du stör på här? Oh, ja, det var egentligen min fråga till er Vad var väl tanken? <laughs> eh, för jag har ju lurat lite grann på det här. Jag kan inte... Djurholt Djurholt kanske borde byta namn till något Absolut Vi har ju ett. Vi skulle kunna ha haft en lista för namnbyten Vi har ju den kära Annilöv, Lööf ja. Den nya ledare för Centerpartiet Fast det var för att de gifte sig sig? Ja ah, men, namnbyte är Ja, <laughs> jag ah, ja, ja, ja, Det eh, Här var väl ändå att han sig inte Någon som heter World Peace efternamn, jag förstår Nej, och han sig eller jag vet inte förnamnet Meta som betyder ja, Friendship eller något liknande Fick han ju inte heller på något, på något sånt sätt Utan det var ju taget då Ja, ah, <laughs> det, det, det var taget Ja, ah, det låter så. Ja, ah, nej, jag, jag vet inte om vi kan komma på någon Och vad det i så fall skulle kunna vara World Peace är lite för internationellt Så vi kanske har något svenskt begrepp som är bättre Det kan, kan vara något annat också Ja, var, jag vet ett par jävlar som äh, tog namnet äh, vin vad var det nu? vintersport eller <laughs> vinterliv. Ja, så heter de. Nu ska jag inte outa dem här, eller du gjorde det precis. Men äh, de döpte oss av ett helt vanligt svenskt namn till vinterliv äh, som de fick godkänt till. Ja. Fair enough. Ja, jag vet inte om det är någon jag har hört i alla fall, det vet jag inte om det är sant. Men jag har hört att de i Lennartfors har samlat in en namnlista. Uh, det är ju hundratusen namn tror jag de är uppe att Thomas Vassberg ska byta namn men inget förslag då på vad det vad det är kommit fram utan, men det kan vara fred på jorden eller något liknande. Det här var något du snappa upp när du var korrespondent i Annarsfors. Det det var det men det var ju Annars lustiga namn. Jag såg här en dag det adliga namnet natt och dag. I efternamn. Eh, det låter som ett skämt men det är alltså ett efternamn det och är det. Ett Om man i sin oh. ungdom läser slits eh, Vilket inte jag gjorde men jag hörde att några gjorde Så fanns det också en, Det finns en kille som heter Niklas då. Han gjorde en gång ett reportage som jag hörde att någon berättade om Att det fanns eh, som handlade om adels släkter Och eh, ja det, Jag tror också att det var ett skämt långt innan jag läste det reportage då. Men det var någon som hade Fått en tings eh, Tjänst vet. Nu sitter jag här och droppar enskilda människor i radion Det är inte alls bra men Axel, jag jag det har något var... spännande att säga annars om, om natt och dag som kanske har lite relevans för oss som studerar här i Örebro. Så har vi ju en stor staty på torget av Engelbrekt Engelbrektsson som är någon lokalkändis eller någonting liknande. <laughs> och han som dräpte Engelbrekt Engelbrektsson hette alltså natt och dag. Och det här skedde väl någon gång 1500-1600-tal. Så en lite kuriosa för oss som studerar i Örebro. Vi tackar Per för den krosan och vi tackar Axel också för plats nummer tre som du beskrev där. Plats nummer tre är alltså Meta World Peace på Axel Anderssons lista över de bästa sporthändelserna år 2011. Axel, Ja. vad har vi på nummer två? Jo, nu lämnar vi de lite mer skojfriska placeringarna och kommer fram till ja, de mer mäktiga sådana. Och då vill jag passa på att Eh, nämna Jerome Simpson Som stod för något fantastiskt eh, På julaftonnen, jag vet inte om det var så många svenskar Som kollade på det, det är alltså amerikansk fotboll Vi pratar om här Och eh, eh, Cincinnati Bengals Wide receiver, Jerome Simpson Han lyckas Ja, jag vågar påstå att han stod för årets touchdown Faktiskt, han får en pass Från Kubien, springer längs Vänsterkanten och eh, Gör en framåtvolt in i en zon Och ja, det är inte helt ovanligt att att man hoppar in i en zon. Det, det, det sker rätt frekvent Men då är det ju under något mer okontrollerade former Det är någon som får sin smäll och landar och, ja, De, de, de, de skifflar sig själva in i en zon. Men här var alltså, han kommer längs kanten, Ser att vägen in i en zon är blockerad Där han ska göra ett touchdown Så han gör en ja, parallell fotisättning En sån som jag gör på skolidrotten När man hoppar bock ungefär Framåtvålt över motståndarna Och landar på båda fötterna En perfekt landning och något liknande har vi nog aldrig sett förut kan jag säga. Det var en mycket bra beskrivning av Axel och tyvärr har vi inte video på det här. Men vi har audio och vi ska lyssna på hur det lät när det begås. Wide open and a into the endzone by Jerome Simpson. Oh goodness! You'll be seeing that one the rest of today into tomorrow the entire week. It's one thing to leap over a guy. It's another thing to finish the flip on your feet. Uh, you don't get style points in the NFL, but that ought to be worth eight. I mean, my goodness, that is... I just hope the league doesn't come back and outlaw this. This is outstanding. He wanted to look at the ups on this guy, and then the land on... He nails it. That would have been a 10-0 in the Olympics. Eh, Tobias, du har ju spelat en hel del amerikansk fotboll. Vad skulle du säga till dem som säger att det här är... Ja, det är farligt. Det här är det här är, Jag skulle hålla med Helt <laughs> klart Och det är för allt man, man kan ju tappa Vad som helst Men Det här är ingenting Jag ska skrivit mig på i alla fall Jag vet inte Jag vet att det finns en kille Som heter Jim Palborg som, som satsar på Att kunna genomföra här nu Vår första match Jag ska redan på här Att det är ett Emokons Som jag har här för skolan Jim Örebro Jimmy Palborg Alltså stjärnkubbe laget Har lovat Att han kommer göra Tarsen på det här sättet I första matchen Åh oh, det ser jag fram emot oh. Oj oj oj Spännande mycket Axel Ja. Nummer två, Jerome Simpson Yes. Vad har vi då på första plats? Rysslands seger i junior-VM i ishockey 2011 Det hände alldeles i början av året och det var många som tvekade på att det skulle bli det mäktigaste, mäktigaste sporthändelsen men ja, det höll hela vägen och eh, vad som gjorde det så pass mäktigt det var inte bara segen i finalen utan under hela slutspelet. Eh, under alla vad ska jag säga, utslagsmatchen, då, kvartsfinal, semifinal och final så låg ryssarna under. De låg under med 3-1 mot finnarna i kvartsfinalen men lyckades vända och eh, vinna på övertid med 4-3. Mot Sverige låg man under när det var en och en halv minut kvar med 3-2 men kvitterade och vann på straffar. Det var i semifinalen. I finalen sen mot... De riktigt duktiga kanadensiska laget så är man totalt utspelade i två perioder. Man ligger under med 3-0 när det är en period kvar. Men på något sätt lyckas de ta sig samman och de vinner tredje perioder med 5-0 och således. Berga guldet. På ett makalöst sätt och vi kan säga hur, hur, populärt sport, hur populärt sporten är i Kanada. Det är den här matchen, så det är jag vet inte om det är topp 5 fem av... av Ja, i tittarsiffror i Kanadas historia om det var över sju miljoner tittare i snitt under hela matchen. Åh, oh, du söd. Ja, det kan man säga. Det var, det, var, det var riktigt mycket. Och vi ska väl höra ett litet klipp här från ja, hur saklig den kanadensiska kommentatorn är, det är från TSN när han konstaterar att Ryssland har vunnit och även lite firande från Ryssland efteråt. Back from 3 nothing down in the third. This is the greatest collapse in the history of the world junior. <laughs> The we'll draw won, and the Russians are back. World Junior Champions for the first time since 2003. Lite skön sång där från eh, Den ryska björnarna i juniorlandslaget. Det var alltså som Michelle Backman skulle säga så såg Ryssland till att de. Win, win, win! Mot Kanada, vilket gjorde de väldigt ledsna. <laughs> Stämmer bra. Det... Ja, nej, det var så. Ja, eh, det här är väldigt spännande. Jag hade inte hört något om det här i förväg. Eh, jag är kanske inte det mest det och jag tyckte det här var mycket bra lista och jag vill fira denna lista med en fanfar En strålande lista, enligt mig Och med det så ska vi ta en liten paus här Sen ska vi komma tillbaka Det är nämligen så här att i natt så hålls det första primärvalet i USA I Iowa, då kallar det Iowa caucus Och det här föddes ju då i USA som, som vore det en sporthändelse eller liknande Tyvärr så är det mitt i natten här för oss Så vi kommer inte kunna göra det Men vi kommer att ge en liten, en liten smakprov i alla fall Eller vad säger du Tobbe? Vi, vi kommer komma tillbaka efter pausen Rapportera om det senaste i statistiken Vem leder, hur kommer det gå Vad tror Anders, vad tror jag Vad tror de andra grepparna Vi är strax tillbaka